Вони бігали немов хорти А рукавиць таки не одягали Як не лаяла їх Софія Вона й сама була чомусь У чудовому настрої Встигла двічі-тричі впасти на слизькій дорозі А під час одного спадінь Втрапила саме на кубку помідорів Які чиєюсь волею Опинилися в потрібному місці І в потрібний час і її робочий костюм зацвів кольоровими плямами на превелику радість свідків події. За дощові дні Софія відпочила, відіспалася. Та тільки сонце висушило калюжі і почало припікати, виникла колишня проблема – басейн. Щоразу після вечері Софія влаштовувала собі вечірню прогулянку. На щастя, після історії з Вітьком охочих випробовувати долю стало менше. Цього вечора її супроводжував Максим. Якось так склалося само собою, що він з'являвся усюди, де бувала Софія. Вони обрали довгий маршрут вуличками селища до басейну і назад. Дорогою Максим зривав з дерев, гілки яких парасольками звисали над стежкою, створюючи затінок то абрикос, то персик, то запашну сливу. Софія з задоволенням ласувала дарами сонячних кримських садів. Давній мешканець Криму Максим дивувався. Слухай, Софіє, скільки ти можеш з'їсти фруктів? Гадаю, безліч. Ні, це забагато луснеш. Ну, тоді відро влаштовує. Ні, це також забагато. То, може, влаштуємо змагання, хто більше з'їсть априкосів переможцеві почесне місце в їдальні, звання почесного ненажери на і три дні лікарняного налікування. Вони дружно засміялися. Здалеку долинуло «Софія Андріївно, Софія Андріївно. Софія ледве не вдавилася абрикосом, вулицею біг Юра. «Що трапилося?» Софія Андріївно, повертайтеся в табір. Жанні дуже погано. Що з нею? Каже, що живіт болить? Живіт болить? Може це й серйозно? Хоч би не апендицит, прокрутила у пам'яті захворювання черевної порожнини Софія і рушила швидким кроком до гуртожитку. В медпункті на ліжку лежала Жанна. Мабуть, боліло справді добряче, бо дівчина скрутилася в клубочок, підібгавши під себе праву ногу. І тихо постогнувала, тримаючись за живіт десь унизу. Напевно, моя рідна гінекологія, прикинула Софія, судячи з вимушеного положення. Почала розпитувати, що болить, коли почалося. У мене місячні перший день сьогодні, розвіяла її сумніва дівчина. А я з дурного розуму купатися полізла. Застудила, напевно. Потім так скрутило, навіть нудило. Чого бо то, засумнівалася Софія і попросила, ляж на спину. Може, не треба? Мені так легше. От іще полежуй мене. Анальгіну вип'ю, ножпи, грівочку. Я так завжди роблю. Допомагає. Зачекай з грівочкою. Покажи живіт. Отак от болить, а от так Швидше за звичкою, ніж насправді підозрюючи апендицит, Софія перевірила симптоми Щоткіна Блюмберга. Що за чортівня? Усі позитивні. Чого б їм бути позитивними? Все ж зрозуміло, місячні скупалася, застудилася.